وثابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله حق تخاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وقول الله تعالى لكن بنام تخالف الدين اعوذ بكم الله قل مسلمين رحم الله و رحمكم الله جزات من بذا سموا الكتاب yang berjudul qurratul aini bi tawdhihi maani aqidat Sesuatu yang menyejukkan jiwa Dari penjelasan Tentang akidah Dua imam al-razi Al-razi Adalah nisbah Kepada satu daerah Satu negeri yang bernama Raib Semua ulama Yang dari negeri Raib disebut al-razi Sehingga Banyak para imam-imam disebut al-razi Karena mereka dari tempat yang sama yang dimaksud di sini Dua imam Razi Adalah Abu Hatim Razi Dan Abu Zirah Razi Dan dunia syarah Penjelasan ma'ani Yang diberi judul Kurratul Ainain Ditulis oleh Syekh Rabi' Hadwadahullah Seorang ulama yang kita kenal hari ini Sebagai Tokoh Alim yang banyak menulis kitab-kitab dalam fik, dalam hadis, dalam manhaj, bahkan beliau menulis dalam berbagai macam nasihat-nasihat yang bersifat muhawarat yang dibukukan dalam buku khusus fatihi. Hafizahulloh Taala walaa. Kau mengizinkan saya rambat. Saya pilih buku ini karena ada satu sebab yang saya ingin sampaikan. Bahawa akidah para imam-imam ahlus sunnah Semuanya sama Jadi enggak ada istilah saya madhab syafi'i enggak ada istilah saya madhab hambali enggak ada istilah saya madhab bulani Karena semua imam-imam ahlus sunnah Dalam masalah usul I'tiqat ahlus sunnah sama Kalau kita membaca satu kitab Kitabnya imam Hibatullah al likai yang delapan jilid dan satu jilidnya khusus masalah awliya Dan karamah-karamah awliya Beliau masukkan satu bab khusus Bab tentang ucapan-ucapan dan akidah para imam-imam Dinukil ucapan Imam Syahir dalam masalah akidat Dinukil ucapan Imam Ahmad dalam masalah akidat Dinukil kitab-kitab atau ucapan-ucapan para aimmah dalam masalah itu secara ringkas. Termasuk ucapan Abu Hatim Razzi, termasuk ucapan Abu Zur'ah ah Razzi ada dalam kitab tersebut. Satu babus. Yang kalau kita lihat tidak ada perbedaan. Hanya saja kadang-kadang yang ini memasukkan yang ini, yang itu tidak memasukkan yang ini atau yang ini luput dari yang itu tergantung keadaan di mana mereka hidup. Artinya Ketika yang banyak menonjol penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah yang ini, maka itu yang disebutkan oleh mereka lebih dulu. Tetapi di masa imam yang lain, mungkin masalah lain yang menonjol di sana, maka itu yang disebutkan. Artinya kadang ada yang tidak disebutkan, bukan berarti mereka tidak sama. Ada yang ringkas, ada yang luas. Ada yang mengumpulkan seluruhnya secara rinci, ada yang mengambil sebagian-sebagian. Kumbus Dibin -sebagian. Yusuf Harumat. Alhamdulillah Kita banyak mengkaji kitab kita Para ulama dalam asana aqidah Seperti Kajian yang biasa kita baca hari Ahad Di pondok santren Yaitu syarah Aqidah Tahawi Yang jelas beliau Abu Ja'far Tahawi adalah Hanafi Dan juga pensyarahnya Ibn Abd al juga Hanafi Ternyata tidak bertentangan Dengan kajian kita di hari yang lain syarh sunnah oleh Imam al barbahari hamba dan juga tidak berbeda dengan kajian kita kita aqidah tulah wa ashabul hadith oleh Imam Abu Uthman al-Sabuni dan itu syahfeh madhab madhab fiqih. Wallahu Dan sekarang kita baca lagi imam yang lain yang juga tokoh uh Imam Ahlu Sunnah yaitu Imam Abu Hatim Razi dan Abu Zur'ah Razi. Adapun Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullahu ta'ala namanya Muhammad ibn Idris, ibn al-Munzir, ibn Dawud, ibn Mihran. Dan beliau memiliki guru-guru yang dia mengambil ilmu daripadanya. Ini saya nukilkan dari kitab siara alam Nubala. Belum masuk pada kitab yang difotokopi guru-gurunya seperti Ubaidullah bin Musa dan Muhammad bin Abdul Abdullah al-Anhari al-Asma'i dan juga Qadhi Sa'ihumullah dan juga beliau mengambil ilmu dari Abu Nu'aim dan Sa'id bin Nabi Maryam wa Zuhair bin Abbas dan lain-lain. Termasuk disebutkan di sini Imam Abdullah atau Abu Abdullah al-Bukhari. Termasuk guru beliau. Fi Maqidal dan termasuk juga beliau mengambil ilmu dari Abu Dawud, Atau dia bahkan yang mengambil ilmu dari beliau Abu Dawud. Kalau tadi guru-gurunya, sekarang murid-muridnya. Yang mengambil hadis dari beliau Abu Muhammad Abdul Rahman Ibn Abi Hatim. Anaknya sendiri. Dan anaknya tidak kalah. Alimnya sampai-sampai kadang-kadang orang agak tertukar. Abu Hatim atau Ibn Abi Hatim. Karena kedua-duanya ulama, kedua-duanya imam. Abu Hatim dan ibnu Abi Hatim. Adapun kalau ibnu Abi Hatim adalah Abdurrahman ibnu Abi Hatim dan itu muridnya beliau yang ketiga ditanya oleh seseorang bagaimana bapakmu memanggajari Kau bisa kau demikian rupa? Kata dia demi Allah hampir enggak ada waktu kecuali aku akro aleh. Akro aleh itu dia membacakan untuk dikoleksi. Awalan. Ketika aku berjalan, اقرا علي. Ketika aku duduk, اقرا علي. Ketika aku bersama di rumah, اقرا علي. Bahkan ketika dia sedang sibuk dengan sesuatu, اقرا علي. Setiap saat dia اقرا علي. Membaca di hadapan bapaknya. Kalau salah akan ditegur. Keliru. Berhati setiap saat ketika berjalan, ketika berdiri, ketika duduk, bahkan diriwayatkan ketika dalam keadaan dia sibuk dengan sesuatu. Sambil bekerja anaknya membaca. Haddatan imam pulan, wapulan, wapulan, wapulan Demikian pula termasuk yang mengambil ilmu dari beliau adalah Abu Zur'ah Yang akan kita Baca juga negeri wajah hidupnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah Salih mengambil ilmu Dan juga Abu, Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi Ada Abu Zur'ah ah Al-Razi Ada Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi Dari Damaskus Ibrahim al Harbi. Ahmad al-Ramadi dan Musayb al-Satlanfari dan lain-lain, termasuk tadi Abu Dawud dan juga Abu Abdullah al-Bukhari fi Maqila lah. Dan termasuk Abu Abdurrahman an nasai juga mengambil ilmu dari beliau, mengambil hadis dari beliau sehingga dipuji beliau oleh para ulama di masanya dan menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling asbat yang aku temui di zaman ini. Semasa mana diucapkan khatib, "Kan Abu Hatim ahad al-Aimma'il al-Huffa' al Abu Hatim adalah salah seorang dari imam-imam penghafal yang sabit yang kokoh. Demikian pula diucapkan oleh yang lain seperti Ahmad bin Salamah al-Jaburi. Dia berkata, "Mara ayat بعد اصحاح". Aku tidak pernah melihat setelah Ishaa' ibnu Ra'ih dan Muhammad bin Yahya. Aku tidak lagi melihat orang yang hafal yang lebih hafal daripada kadi, kecuali Abu Hasim Maradi, wala alam, dan aku dalam keadaan tidak tahu hmm. makna-maknanya. Tetapi beliau hafal sekian banyak kadi dan yang paling banyak hafal di masanya. Demikianlah bani bin Azabum beliau meneliti beliau memeriksa hadis beliau meneliti hadis beliau menjarah dan menta'dil beliau berupaya untuk memilah dan memilih mana hadis sahih mana hadis yang dhaif kitab al-Hafiz al-Razi kalau bi Hatim berkata anaknya ini bi Hatim Yunus aku mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata Abu Zur'ah Abu Hatim imaman Khurasan atau Imamah Khurasan. Kata beliau kata Yunus Ibnu Abdul A A'la, Abu Zur'ah ah dan Abu Hatim adalah dua imam Khurasan. Khurasan daerah yang di sana ada raib. Negeri yang banyak ulama keluar daripadanya. Wad'a lahumah kemudian doakan keduanya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dua-duanya imam Khurasan. Kemudian berkata Bakauhu salahun lil muslimin kata beliau keberadaan dua orang ini di kurasan itu merupakan kebaikan buat seluruh kaum muslimin. Khair bilna pernah ada kejadian seorang yang dalam keadaan lebih cenderung kepada rokyu membawa catatan kita berisi hadis-hadis dan kumpulan hadis. Yang menurut mereka Bahwa hadisan ini cocok Dengan akal mereka Masuk Ditanyakan apakah hadis ini semua sahih Dibaca oleh buhati Baca lagi Yang ini munka Yang ini Demikian Sisanya semua sahih Dari mana kamu tahu kalau ini hadis dusta dari mana kamu tahu kalau ini hadis Batil Dia nak Ya saya tahu pokoknya kalau ini hadis palsu, dusta, yang ini munkar, yang ini demikian dan demikian. Apakah kamu tukar sikit? Bisa tiba-tiba menebak hadis dengan live? Tidak. Tapi aku melihat kalau ini hadis munkar. Kalau tidak percaya, tanyakan orang yang alim yang lain dan lihat jawaban. Apa kamu apa denganku? Baik. Dikasih komentar. Qala Abu Hafidh ini munkar, ini batil, ini demikian. Dibawa ke Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, ini batil, ini munkar. Atau oh, bukan yang yang batil dikatakan kadzab. Ini kadzab. Ini munkar. Kembali lagi kepada adawat kok bisa jawabanmu dengan jawaban dia kok sama apa sebabnya kamu tahu? ya saya tahu kamu tahu orang yang dikatakan pemeriksa atau peneliti uang palsu iya <tuh> aku tahu kalau kamu bawa yang palsu kamu tanyakan kepadanya ini uang asli apa palsu dia akan mengatakan ini palsu dan kamu tanyakan sebabnya apa dia akan berkata ya aku tahu lah itu palsu Apakah kamu lihat bikinnya? Enggak. Apakah kamu lihat dia memaksudnya? Kamu lihat bahawa ini demikian? Tidak. Tapi jelas ciri-cirinya ada. Ini karena apa? Karena beliau selalu berkecimpung dengan hadis, Sehingga terlihat kalau hadis ini palsu. Sebagaimana ahli dalam memeriksa uang palsu. Dia akan berkata kotos. Dengan ciri-cirinya qabl an'azukum wa hum thummi min qahranati ini kejadian sampai dia menyatakan hadza ajabun kata orang tadi ini sungguh menakjubkan dan ini aneh aku tulis ucapanmu aku akan tanyakan pada orang lain ditanyakan lagi sama jawabannya hanya berbeda bathil dengan munkar kamu bilang bahwa ini adalah bathil sedangkan dia menyatakan kadza bathil dengan kadza sama Sedangkan Munkar, dia mengatakan Munkar persis seperti kamu. Padahal enggak janji. Di tempat yang berbeda, Bagaimana? Dijawab seperti itu. Abu Syurah ditanya juga jawabannya seperti itu. Ini karenanya semua karena kealihan mereka. Sehingga mereka melihat saja sudah tahu bahwa hadis ini palsu. Hadis yang bohong. Kata dia, Wallahi aku tahu bahwa ini ucapan tidak pantas diucapkan oleh Allah. Karena dalam keadaan tidak faham dan selain itu catatannya benar bohong. Ternyata ada kebzat yang memasukkan hadithnya. Konebri na'azakumullah demikian ke ahlian-ke ahlian mereka. Abu Hatim dan Abu Zer'ah. Adabun Abu Zer'ah. Disebutkan nama lengkapnya adalah Ubaidullah, Ibn Abdul Karim, Ibn Yazid, Ibn Farhul. Muhajjiz al-ray. Muhajjiz ahli hadith dari negeri al-ray dan semua yang dari rakyat disebut dengan nisbah al-razi ada beliau mengambil ilmu beliau mengambil dari Muhammad ibn Sabiq dan Qurat ibn Habib dan Nabi Nuaim dan Is'aq bin Muhammad al-Farawi Abdul Aziz ibn Abdullah al-Awzi wa Yahya ibn Bukair wa Abdul Hamid ibn Bukar -Buk -Buk dan lain-lain okay. ini guru-guru beliau dan juga yang mengambil ilmu dari beliau Abu Hafsin Al-Fallas wa Harmalah ibn Yahya wa Ishaq ibn Musa wa Muhammad ibn Humayd Al-Razi wa Yunus ibn Abdul A'la wa Rabih rabi wa Abu Hatim Abu Zur'ah nama dari Abu Hatim Abu Hatim nama dari Abu Zur'ah demikianlah mereka para ulama yang sezaman tidak geng mengambil dari muridnya dan muridnya juga dalam keadaan mengambil dari gurunya dan juga mengambil dari murid yang lain. Yang jelas kalau ada hadis sahih maka itu adalah dalil kaumul mukmin, dalil mukmin sesuatu yang hilang dari mukmin maka dia ambil hadj sana temannya tak kerap sangkut dari pula kadang-kadang dari gurunya dan itu yang terbanyak kadang-kadang dari muridnya berkata si pula murid sehingga imam Muhammad Ibn Idris Syafi'i Menyatakan Sungguh Aku mengambil dan aku bertanya Kepada Imam Ahmad Murid, Ya Ahmad Kalau ada hadis Sahih yang aku belum tahu Beritahu Dan kalau ada ucapanku Yang bertentangan Dengan hadis Fahiyah beritahu Sehingga Beliau Imam Syafi'i Rahimahullah Mengatakan kalau aku berbeda pendapat dengan seseorang. Aku dengarkan. Apa alasan dia. Apa hujah dia. Barangkali aku mendapatkan ilmu dari dia. Ini adabnya para ulama. Akhlaknya para ulama. Mereka selalu menunggu. Jangan-jangan ada ilmu yang dia belum tahu. Tidak kemudian dia tolak mentah-mentah. Dan menyatakan Allah kamu tahu apa. Tidak demikian. Tapi justru. Menunggu Jangan-jangan ada sesuatu hadis yang aku belum tahu Jangan-jangan ada ilmu yang aku belum dengar Tadi Abu Hatib Disebutkan beberapa guru-gurunya Dan kemudian berkata Orang yang menukilkan guru-gurunya Aku tidak mampu Menyebutkan semua guru gurunya Karena beliau belajar Dari hampir dua ribu Lebih ulama Dari sekian banyak orang Mengalih mengambil riwayat walaupun dia mengambil riwayat satu atau dua hadis itu adalah gurunya dan dia akan menyatakan hadis yang dia akan disebut maka kalau akan disebut dia mengelwaihkan hadis dari siapa saja kalau banyak itu lebihan lagi ada pun Abu Zurah penghafal kuat yang sampai diriwayatkan bahawa beliau menghafal sekian ratus ribu hadis ketika ada seorang yang kasus dengan keluarganya. karena dia bersumpah. Kalau tidak benar. Istriku talen. Istriku cerai. Mahathir khawatir. Ketika terjadi kejadian. Kepada siapa aku bertanya. Masyarakat semua menjawab. Tanyakan. -tanya kepada Abu Zurah Yang menghafal 200 ribu hadiah. Dia tanyakan. -tanya. Kemudian dikatakan. Pegang istrimu. Aku menghafal sekian ratus ribu hadis Tidak ada permasalahan seperti itu enggak dikatakan cerai seperti itu Dan beliau berkata Aku heran Dengan orang yang sembarangan berfatwa Dalam keadaan belum menghafal Dua ratus ribu hadis Siapa yang berfatuh sekarang Kalau harus syaratnya dua ratus ribu hadis Karena mereka Di zaman itu dalam keadaan Terbiasa dengan menghafal hadis. Terbiasa dengan menghafal hadis. Berkata Ubaqar al-Khatib, Sama Abu, al Abu Zurah ah min Muslim Ibn Ibrahim, wa bin Uain mukabilta. Dia mendengar dari Muslim Ibrahim, dari Abu Nuaim, dari Qabilta dan lain-lain. Sebagian besar gurunya sama dengan gurunya Abu Hatim, karena seangkatan. Ada pujian-pujian kepada beliau. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim. Anaknya Bu Hayatim Abu Zura ah, Sungguh Aku lihat Tidak ada orang yang min Abu Zura ah. Tidak ada orang yang lebih hafid, lebih hafal daripada Abu Zura ah. Diucapkan pula oleh Ibnu Abi Shaibah Aku tidak pernah menemui seorang yang lebih hafal Daripada Abu Zura ah. Demikian pula disebutkan Oleh para ulama yang lain Tentang beliau seperti Ibn Khalil Ibn Aziz. Aku mendengar Ahmad Ibn Muhammad Ibn Zaid. Hadiatan al hadrami Aku mendengar Abu Bakar Ibn Abi Shaibah. Ketika ditanyakan. Man ahfab min rai? Ra man ahfab min rai? Siapa yang kau lihat. Kau temui paling ha'af. Jawabannya. Man ra'ai itu ahfab min Abi Zurah al-Razi. Aku tidak mendapati yang lebih ahfab. Dari Abu Zurah al-Razi. Ketika ditanya bagaimana. Dengan Ibrahim hala huwa aqfah wa abzurah ha ini lebih faqih yang ini lebih hah bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq afzani afzani abzurah yushbih ahmad bin Abu abzurah mirip dengan imam ahmad bin hanbal dan yani keilmuan dan hafalan hadisnya Demikian pula dikatakan oleh Ali bin al-Husayn ibn al-Junaid. Mara itu ahadan a'lam. Bi hadid. Malik ibn anas Musnadaha. Wa munqatihaha. Min Abi Zur'ah. Tidak ada seorang yang lebih alim. Terhadap hadisnya Imam Malik. Ibn anas Yang musnadnya dan yang menghentiknya. Daripada Abu Zur'ah. Kadalika sairul ulum. Demikian pula ilmu-ilmu lain. Nak jadi kita cukupkan tentang dua imam tersebut. Rahimahumallah semoga Allah merahmati beliau. Dan kena itulah kita pilihkan kitab ini yang disebutkan di awalnya dengan sanad. Al-akhbaran Abu Zaid al-Shami kiraatan 'alaih. Al-akhbaran Sheikh Abu Talib Abdul Qadir ibni Muhammad ibni Abdul Qadir ibni Muhammad ibni Yusuf kiraatan 'alaih. Wahyu ia sema, wahai aku sema, fakrbi. Dia dengar aku dengar dan dia membenarkan apa yang aku dengar. Artinya bukan hanya satu yang menghafal yang berwiadkan ucapan Abu Zuhra dan Abu Hatim. Qalah haditsan Abu Hassan Ali ibn Abdul Aziz ibn Merdaki ibn Ahmad al <tik> Barzai. Qalah Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Anaknya Abu Hatim. As'adallah, as'adahullahu wa radiya Semoga Allah memberkatinya dan meridhohkan. Qala sa'atu abi. Aku tanyakan kepada ayahku wa Abi Zur'ah. Aku tanyakan pada ayahku berarti Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ah. Kedua imam ya. As As'alu 'an madhah madhah Ahlussunnah. Aku tanyakan tentang mazhab Ahlussunnah fi ushuluddin, tentang prinsip-prinsip agama. Wahai adraka aleihululama dan apa yang mereka temui dua imam ini apa yang kedua imam ini temui dari para ulama yang terdahulu di jamil alamfar di seluruh negeri. Wahai aqidani menzalik dan apa yang mereka yakini dalam masalah aqidah. Allah maka dijawab oleh keduanya Allah keduanya berkata karena sama jawabannya maka langsung disebutkan keduanya berkata. Adrakna al ulama fi jami ansar kami dapati para ulama dari seluruh penjuru negeri Hijazan Hijaz Makkah Madinah Wa Iraqan <coughs> Iraq dan Mesir dari Mesir Wa Syaman wa Yamana dari Syam dan dari Yaman Aku temui seluruh para ulama dari semua negeri Karena kedua imam ini dalam keadaan Terus mencari ilmu kepada seluruh para ulama dari negeri-negeri tadi. -negeri. Mereka ke Mesir. Mereka ke Hijaz. Mereka ke Irak. Mereka ke Syam. Mereka ke Yaman. Di talab al-ilmi. Untuk mencari ilmu. Kata mereka. Kami temui para ulama dari negeri-negeri tersebut. Fakana min madhabihim. Ternyata madhab mereka sama. Bahawa mereka menyatakan. Wa amal. Mereka semua berkata dengan sepakat. bahwa iman. Mencakup ucapan dan perbuatan Yaziduayantus bertambah dan berkurang. Demikian yang Quran binaazza Yang pertama disebutkan dari asal min usuli ahli sunnah bahwa iman kaulun wa amal. Kita ingat bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa aku temui seratus orang dari imam-imam guru-guruku. Atau seribu, mereka semua mengatakan iman kaulun wa amal. Aku tidak mengambil ilmu dari seorang pun kecuali mereka semua berkata al iman kaulun wa amal. Dan sudah kita bahas akidah asal asal hadis oleh Imam al Sabuni al Sharfi yang menyatakan bahwa iman kaulun wa amal. Sudah kita bahas syarh sunnah Imam Al Barbahari al Hamdli yang menyatakan juga. Iman kauun wa amal. Surah kita baca. Syarakida tahawiyah. Alaihina Abdullah bin Az-Zuhri. Matlamnya Hanafi, yang juga berkata iman kauun wa Hanya saja istilah beliau yang berbeda. sehingga terjadi berbagai macam kesalahpahaman. pahaman. Yang menyatakan bahwasanya amal itu adalah ketakwaan. Allah kulliha. Kamil zminya dar aladzim. Apa yang dikatakan oleh para imam, imam yang ditemui oleh imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim semuanya berkata dengan sama, Ali iman kau luar amanah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi'ah, Hafadzahullah. Kalau Syekh, Hafadzahullah. fathihii akidatul ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang sa'ala fiha Ibn Abi Hatim Abu, <tik> yang Ibn Abi Hatim tanya pada bapaknya wa Abu dan tanya pula pada Abu Zur'ah ka'adatuhu sebagaimana biasanya selalu bertanya kepada keduanya kepada duanya Imam Huratha Imam Ahlul Hadis mereka bertanya kepada keduanya tentang hadis-hadis tentang ilam tentang ilat-ilat hadis tentang tarajim ar-rijal tentang riwayat hidup para rawi-rawi li'annahuma jabalani fil 'ilm kerana keduanya merupakan gunung dalam masalah ilmu. Pokoh menjulang tinggi. Itu gunung. Jabal fil ilmu. Dan juga fil dalam masalah hafalannya. Apakah masalah aqidah ataupun masalah syariah? Lidha samma biha al Oleh kerana itu imam Allalikai sangat memensingkan ucapan-ucapan mereka dan dinukil ke dalam kitab beliau. Dalam kitab Syarah Istiqad Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Kama tamma bi'aqidat al-Imam Ahmad Sebagaimana beliau juga sangat memperhatikan Usul Aqidat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang disebut dengan Usul Sunnah. Hampir sama namanya dengan Usul Sunnah Imam Humaydi. Yang juga berisi sama prinsip-prinsip Aqidat al-Sunnah. وهنا في الإثنان هذا إلى ابن أبي حاتم أخضرنا محمد المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري فراتي كانت تدريد ليس بينه وبين أبي حاتم إلا اثنان فقط لقد أدى أترادية بين أبي حاتم كيف يدور أو زادة حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سأأت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركه عليه العلماء في جميع أصناف ديمقراطية قبل مئة. Karena ini juga ilmu. Kata beliau, kata ibnu Abi Hasim aku tanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'a tentang usulul di yang ditanyakan prinsip-prinsip agama yang kalau orang berpegang dengan prinsip-prinsip ini dia dikatakan ahli sunnah. Dan siapa yang lepas daripadanya dikatakan dia telah menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari ahli sunnah. Yang kedua bertanya dengan kalimat wama adraka alaihil ulama dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama. Artinya meminta sesuatu yang disepakati oleh para imam-imam, para ulama yang sebelumnya, yang sebelumnya sampai para sahabat. Ya'ni apa yang keduanya temui dari para ulama di seluruh negeri-negeri. Maka dijawab, "Bahwa aku dapatkan dari seluruh para ulama yang aku temui, apakah di Sejal, atau di Irak, atau di Syam, atau di Yaman, atau di Mesir, semuanya menyatakan al-iman qaul wa. Fatu'al 'an usuluddin awwalan. Berarti pertanyaan yang paling penting adalah pertanyaan tentang usuluddin. Pertanyaan yang paling kita pentingkan adalah Prinsip-prinsip agama Bukan yang lain tidak penting Yang lain juga penting Tapi ini lebih penting Karena seseorang ketika lepas dari Lepas dari prinsip-prinsip sunnah Dia menimpa Berbeda dengan perkara-perkara yang Bukan perkara-perkara Yang kedua Hendaklah kita mengambil dari salam para ulama yang terdahulu. Sebagaimana beliau, Ibn Abi Hatim bertanya pada bapaknya dan abu Zura. Ah, apa yang kalian berdua temui dari para a'imah yang terdahulu? Apa yang kalian dapati dari mereka tentang prinsip-prinsip agama? Bertanya. Mereka sebagai jembatannya. Bertanya tentang apa yang diakini secara sepakat oleh ulama terdahulu yang sebelumnya, yang sebelumnya. Karena mereka dekat dengan sumber ilmu, lebih dekat dengan sumber ilmu, lebih jernih, lebih bersih, lebih selamat. Maka ditanyakan, apa kata mereka ulama yang terdahulu? Ma hiya aqidatuhum? Bagaimana akidah mereka? Mau wa Apa manhaj mereka? Wa adraka alayhi alulama fi jami' alamsar bal apa yang mereka dapati dari para ulama di seluruh negeri. Wa ma ya'taqidan min zalika aydhan ditanyakan pula apa yang engkau berdua yakini tentang masalah ini. Fayas'aluhum an aqidati ahli sunnah wal jamaah. Berarti yang ditanyakan adalah akidah ahli sunnah. Akidah para ulama. Kari kana a'udzu Mereka Hampir semua ulama, ahli sunnah, imam-imam ahli sunnah menyusun. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang pendek. Prinsip-prinsip akidat ahli sunnah. Tetapi namanya berbeda-beda. Ada yang namanya akidatul ulama. Akidatnya para ulama. Ada yang menulis dengan judul akidatul salaf, Akidat para salaf. Dan yang banyak usul sunnah. Usuluh sunnah, usuluh sunnah. Sekian para imam menulis kitab yang judulnya sama. Subhanallah. Kadang juga, diringkas lagi. Bukan usuluh sunnah. As-sunnah. As-sunnah. oleh abdullah Jadi, Ibni Imam Ahmad. As-sunnah. Ibn Abi Asir. As-sunnah. Sekian banyak kitab-kitab. As-sunnah namanya. Demikian pula usuluh sunnah. Demikian pula akidatul salam. Bahkan. Ada yang memberi namanya Al-Syari'ah. Kok syariah Sepertinya fikih, Ternyata bukan. Kita bersyariah syariah oleh Imam Al-Ajurri. Di dalamnya berisi sama seperti Prinsip-prinsip akidah al Tapi namanya Al-Syari'ah. Karena memang Al-Syari'ah memiliki kerangka. Yang tidak boleh keluar dari kerangkainya. Apa kerangkainya? Usul Ahli Sunnah tadi. Maka judul kitabnya As-Syari'ah Ada pula yang memberi judulnya dengan Tauhid Ibnu Mandah Ada pula yang mengasihnya dengan nama-nama lain Tapi yang terbanyak As-Sunnah atau Usulus Sunnah Prinsip-prinsip Sunnah Atau Syaruh Sunnah Imam Al-Berbahari Semuanya berisi akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah yang dikumpulkan dari para ulama para imam, imam ahli sunnah di seluruh penjuru negeri fil amsar hijazan wa irakan wa misran wa syaman wa yamana fakana min madhabihim ternyata prinsip pertama yang disebutkan oleh Abu Hatim al-Razi dan Abu Zura'an al-Razi rahimahumullah keduanya al-iman yazidu wa amal, yankuf Bahwa iman Kaulun uang. Dia dalam keadaan bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadamah Abu Ali Sunnati wal Jamaah. Ini adalah Mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah al Tibaan. Diterangkan seluruhnya. Di Jami Hadil Amsal di seluruh penjuru negeri tadi yang disebut. Waqibalihim waqablahum as Sahabah yang dahulu sebelumnya oleh para Sahabat beraduan maalehi majmuhin. Dan kemudian dilanjut oleh para tabi'in dan juga tabi'unlahum bihsan dan oleh para pengikut mereka dengan ihsan. Semuanya berjalan di atas akidah bahwa iman qaulun wa amal. Iman yazidu wa yanqus. Ana al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa yazidu بالطا' wa yanqus bil ma'siyah. Hadza dalal 'alayhi kitabullah wa sunnati rasulih. Aqidah ini disepakat oleh mereka semuanya. Karena ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, didukung dengan sekian banyak ayat dan hadis dan kaidah-kaidah yang disepakati secara ijma oleh para ulama. Dan ini berbeda dengan kelompok yang menyimpang. Apakah kelompok Murji'ah atau Khawarij? Dua kesesatan yang bertentangan satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Murjiah menganggap bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap seperti itu. Maka menurut mereka, menurut Murjiah, bahwa imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya orang Fasid sama. Karena tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan mereka berani berkata, iman Mikail Jibril Imannya Malaikat-malaikat Semuanya sama dengan imannya Para mengakib Karena menurut mereka Tidak berubah Mau berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apa Iman tidak berkurang kata Tetapi sebaliknya Khawarif menyatakan iman Kalau engkau berbuat dosa Hilang Jadi tidak ada istilah berkurang Kalau Khawarif Adanya ada iman atau hilang iman Selesai. berbuat kemaksiatan berbuat kebaliman berbuat dosa dosa-dosa besar maka keluar dari Islam sebagian mereka lebih ekstrim lagi termasuk dosa kecil siapa yang berbuat dosa maka dia bukan mu'min Kafir. yang ini menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang berbuat apapun tidak berkurang yang ini sebaliknya berbuat sedikit, hilang iman ada pun alusunan menyatakan bahawa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena iman berkait dengan amal. Amalnya semakin baik, berarti imannya pun semakin baik. Kalau amalnya semakin saleh, semakin banyak amal salehnya, semakin banyak menghidupkan sunnah, maka dia semakin tinggi iman. Nah, demikiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita akan baca dari Sheikh mungkin <Susuk> setelah sholat barangkali Fa'inal inal murji'ah yaqulun ila akhir cela itu pertanyaan logotepal afian sudahlah tope hamdik subhanallahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh